41. Вища октава Посеред подвір'я монастиря стояв величезний камертон – олтар для вуличних служб, коли це дозволяла погода. А тепер, майже по восьмій ранку, в нього знову і знову били, аж доки резонуючий від нього тон не відбивався в кістках усіх у комплексі. Вже було неважливо, чи це вважалося лябемолем чи соль дієзом, всі знали, що це сигнал тривоги. Члени тонального монастиря та Лагасі таємно сподівалися уникнути гніву цитаделі женців. Вони були не сибілянською сектою, вони були мирними і трималися окремо від решти. Але панівний клинок Годард не розрізняв між сибілянтами та спокійними тоністами. Женці вломились крізь ворота, незважаючи на той факт, що ті проти них посилили, і заполонили територію. Часу вони не гаяли. Женці це не проблема, це симптом», – напередодні ввечері сказав йому в капличці вікарій. Того, що наближається, неможливо уникнути. І якщо вони по нас прийдуть, ми не маємо щулитися. Проявляючи нашу мужність, ми покажемо їхнє богагуство». Того ранку загалом з'явилося 11-тороженців, Це глибоко неприємна для тоністів цифра, бо це була майже дванадцятинотна хроматична шкала. Вони не знали, чи це було навмисно, чи просто збіг, хоча більшість тоністів не вірили в збіги. Мантії жінців були яскравими плямами кольору посеред земляних тонів монастиря. Сині та зелені, яскраво жовті й червоні, і кожна виблискувала дорогоцінним камінням, що сяяло наче зірки на чужому небі. Жоден із жінців не був знаменитістю, але, можливо, вони сподівалися, що завдяки цьому збиранню здобудуть популярність. Кожен мав власний спосіб убивства, але всі були майстерні та знали свою справу. Того ранку в монастирі зібрали понад 150 туністів. І хоча їхнім найближчим родичам пообіцяли імунітет, політика жінців змінилася. Коли справа стосувалася імунітету, об'єднана цитадель женців Північної Америки обрала парадигму неавтоматичного вибору. Якщо ви мали право на імунітет, то мали звернутися в управління цитаделі женців і попросити про нього. Коли женці закінчили свою справу, зі схованки повиходили кілька тоністів, яким не вистачило переконання стояти в непокорі. П'ятнадцятеро ще одна неприємна для тону цифра: їхнім покаранням було збирання загиблих зі знанням, що їхні тіла теж мають бути серед них. Але, як виявилося, Тон, Дзвін і Грім мали на них інші плани. Перш ніж вони змогли навіть порахувати загиблих, перед їхніми веритьми з'явилося кілька вантажівок. Їх зустрів старший тоніст, який вийшов із монастиря. Він неохоче став голосом керівництва, але, враховуючи умови, не мав особливого вибору. «У нас в системі з'явився наказ забрати речі, що швидко псуються», – сказав йому один із водіїв. «Ви, напевне, помилилися», – мовив старший тоніст. Тут нічого немає. Нічого, крім смерті. При згадці про смерть водій вантажівки стривожився, але не відступав від наказів і показав свій планшет. Ось тут, бачите? Замовлення надійшло півгодини тому, просто від шторму. Високий пріоритет. Я поточнив у нього, що саме стосується замовлення, але ж ви знаєте, не згірше за мене, що він не відповість. Тоніс був спонтеличений, доки знову не поглянув на вантажівки і не усвідомив, що все це були рефрижератори. Він глибоко вдихнув і вирішив наставити це під сумнів. Тоністи завжди палили своїх мертвих, але дзвін сказав їм цього не робити, а шторм надіслав ці автівки. Залишалося лише, щоб уцілілих відвідав Дух Тону, і вони підготували мертвих до цієї нетрадиційної подорожі до Вищої Октави. Бо вантажівки приїхали, і їх точно було неможливо уникнути. Вікарій Мендоза був практичною людиною. Він бачив загальну картину, котру бачили небагато людей, і знав, як грати світом, погладжуючи його і ніжно привертаючи його увагу до того, що він хотів показати. Увага – це все, що насправді було. Пестити людей достатньо, щоб вони зосередилися на чомусь окремому в межах широкого візуального поля їхніх життів, чи то були сині полярні ведмеді, чи юнак, одягнений в багряне сірібне. Те, чого він досяг із Грейсоном Толівером, було дивовижно. Мендоза почав вірити, що це була його мета. Що, можливо, тон, в якого він справді вірив у хороші дні, поставив його на шляху Грейсона, аби трансформувати того в канал для його волі. Те, що Мендоза зробив для тонізму, в смертних релігіях зробило б його святим, а натомість його відлучили від церкви. Він знову став скромним і покірним тоністом, який пересувався потягами своєї полотняній одежі, доки люди відверталися замість того, щоб визнати його існування. Він розглядав можливість повернутися в свій монастир в Канзасі і знову жити простим життям, яким жив багато років. Але було складно полишити смак влади, який він відчував упродовж цих останніх років. Грейсон Толівер не був пророком. Наразі тоністом значно більше був потрібен Мендоза, ніж цей хлопчина. Мендоза знайде спосіб загоїти рани своєї репутації, виправити шкоду і створити новий виток. Бо якщо він і міг робити якусь річ, то це було створення витків.